Sejam bem-vindos a mais um Pod Pod 5 Minutos na Estrada com Silmar Jeremia. Muito boa tarde, bem-vindos a mais 5 Minutos da Estrada Comigo E hoje, quinta-feira no Pod Pod, é dia de caro nele virtual E quem estará comigo é o... Leandro. Muito bem, o Leandro que é meu colega lá de... Tubarão. O Leandro, pelo que eu sei, é um grande fã de literatura de ficção científica, na verdade? Exatamente. Nós temos aí um fã de carteirinha do Júlio Verne, me fala dele um pouco. Oh, Leandro. Bom, é, realmente eu sou fã aí do, do Júlio Verne, como muita gente. Né? O Júlio Verne é um, é um francês, ele é do século XIX, nasceu em 1808, se eu não me engano. E é considerado por muitos aí Um, um, um dos pais aí da ficção científica hein, Um grande visionário Que escreveu um, muito antes de, de as coisas acontecerem ele imaginou algumas coisas como Submarino, como Viagem à Lua Antes dessas coisas acontecerem Muito interessante, hein? os livros dele são muito bons é, Eu gosto muito da obra dele Apesar de admitir que eu, eu não li muitas Das obras dele não, só mais as clássicas Mesmo, né? 20.000 Léguas submarina O que mais que é dele? É, viagem ao Centro da Terra Viagem ao Centro da Terra Conta ao Mundo em 80 dias É, exatamente, essas obras mais conhecidas aí eu li, eu até gostaria de ter um tempo para me aprofundar na obra deles Mas qual a obra dele que você tem mais, que você mais gosta assim, ou, ou uma pelo menos que você gosta? Apesar dessas mais famosas aí, como eu, eu gosto das um pouco menos conhecidas, tem umas boas como a Misteriosa. Das obscuras. Isso. E, e tem é, uma muito boa que é Viagem à Lua. É uma é uma obra muito boa. Na verdade é uma são dois livros que ele escreveu sobre uma Viagem à Lua. da Terra à Lua seria uma, a construção de um protótipo para ser enviado à Lua e Viaja ao redor da Lua que é a viagem propriamente dita. Tem um livro que seria o a junção dos dois aí que é a Viagem à Lua, que é muito interessante também. Esse livro, você se recorda de quando que ele foi publicado? O, o Viagem à Lua, na verdade, não, não, não é um livro dele, né? Só é só a junção dos dois. Esse da Terra, Livro de 1865, 1865, e ele já imaginava uma viagem à Lua com foguetes, esse tipo de coisa. Veja só que interessante, né? Coincidências com o projeto Apollo que realmente veio acontecer nos Estados Unidos um tempo depois, 10 anos depois, na verdade, são muitas né? Como, na verdade, o da Terra-Lua, que é o primeiro livro dele, e o outro é de 69, da Terra à Lua é de 65, é um pessoal que depois, o um pessoal do Clube do Canhão, que depois de uma guerra, do fim de uma guerra civil americana, eles não tinham muito o que fazer e bolaram o arremesso de um projétil à Lua. Até tem uma homenagem recente a um curta que foi feito baseado nesse conto, naquele filme ó, Hugo Cabret, não tem não? Eu, eu acho que tem alguma coisa, eu não conheço, mas eu, eu já li alguma coisa sobre isso. Que tem num tem no, no curto. Mas ideia muito interessante. Assim, já existiam algumas pesquisas na época sobre é, a viagem à lua. Na verdade, todas as ideias não são dele, né? Ele lia, pesquisava bastante, andava com cientistas, né, e tal, mas ele construiu um projétil para ser tripulado por três pessoas e dois cachorros. Na verdade, até um faleceu na decolagem. E assim, as coincidências que depois o, o projeto Apollo realmente foi acabou acontecendo são muitas, como o cálculo de decolagem, que foi na Flórida, perto do Equador, consumiria menos gasolina, é, o tamanho, dimensões do, do protótipo, peso, ponto de gravidade, ele visualizou que teria um ponto de gravidade zero em algum ponto entre a gravidade da Lua e a gravidade da Terra, né? E em algum momento a gravidade ficaria nula, ficaria zero. E isso realmente acontece. É, e, e legal do universo é que é sempre muito bem fundamentado, né? Por exemplo, o legal dos bons escritores de ficção científica, inclusive é isso, né? Ele eles usam a imaginação para ampliar conceitos científicos que existem, né? conceitos científicos válidos. No meu vestibular eu acertei uma questão que era sobre gravidade, e eu lembro até hoje que a gravidade diminui na razão inversa do quadrado da distância por causa desse livro. É mesmo? Olha só que bacana, cara. A imaginação humana é uma coisa fantástica mesmo, né? Das contas que ele estava fazendo nesse momento da gravidade. E aí o livro acaba, esse livro da Terra-Lua acaba na decolagem. E aí depois, quatro anos depois ele escreveu um livro que É a viagem, realmente Então esse, esse protótipo, ele tentaria acertar A Lua, mas por passar um asteroide Perto dele, na, na rota e Tirou ele da rota Ele acabou errando algo, passaram muito perto da Lua Fizeram a órbita É, ao redor da Lua e voltaram para cair na, na, na Terra depois. É, quer dizer, eles eles foram, mas eles erraram a Lua. Eles erraram a Lua e é, mas como passou perto, ele acabou fazendo a volta dele para não se perder, ele não se perdeu no espaço, ele fez a volta pela Lua, pela, pela órbita, pela gravidade da Lua, ele fez a volta e acabou caindo de novo no. voltou a Terra e caiu no Pacífico. Então essa volta é muito interessante. Também eles comentam é, por causa de um choque de asteroide eles conseguem ver clara com luz a, a, o lado obscuro da Lua, né? O dark side of the moon. Eles conseguem ver nessa nessa volta que eles fazem e é muito interessante que alguns projetos da Apollo acabaram fazendo isso também, né? Alguns projetos da Apollo até por, por, por defeito não conseguiram pousar e tiveram que fazer essa volta. Do mesmo jeito. Usando o empuxo da lua. É, é, é, é muito interessante por causa disso. assim, Muitas coisas desse livro acabaram acontecendo. Então é, é interessante. A obra é muito interessante. Assim, como todas as obras dele. Eu gosto bastante. aqui. Isso ele escreveu 100 anos antes de a gente ter condições. Qualquer condição de, de, de executar um projeto desses. né? Como o, o 20 mil lives é o submarino. É que também é o, é o submarino é, esse já leu e... e um submarino antes de ter existido. Sobras dele são lotadas de ideias fantásticas, né? Leandro, tô chegando aqui no trabalho. Eu gostaria de te agradecer muito por trazer todas essas informações tão brilhantemente colocadas aí por ti está convidadíssimo a voltar, hein? Claro, claro A ser caroneiro virtual em outras oportunidades Tá levando em Chapecó hoje, não Que nada, estamos com um pouquinho de sol de volta Um pouquinho de calor que já já tô agradecendo beleza, Mara, a gente conversa mais tarde gente. Beleza, um abraço, hein? É tarde, valeu E um beijo para todo mundo, tchau, tchau